Ammendas Studion kolmas jakso ja tänään me puhutaan länsisuomalaisesta Fudiksesta. Ensi alkuun meillä on täällä vieraana Salosaakusti, morjesta Aku. Tervetuloa. Kiitoksia, kun pääsit tulemaan. No, kiitoksia kutsusta. Hei, Länsisuomen kolmonen on Futissaaria, jonka saa ainakin osaat voittaa. Kerro vähän, millainen viime kausi oli. No, totta no niin, talvi ja pelitapaa Keväkkausi lähti käyntiin, ei voi paljon paremmin lähti tulosten valossa, viisi sekaattelua ja viisi voittoa. Sen jälkeen tuli pikkasen tahoimpi jakso, josta sit selvittiin tuota, no niin, yli. ja, ja tuota, no niin, Muistaakseni sitten koko toinen kierros oltiin ykkösenä. Joo, siis tosissaan yksi iso kohta ehkä jos miettii tota palloiirojen viime, viime kautta, niin se maskujuhlaottelu, mikä pelattiin siinä kesäkuun, kesäkuun puolessa välissä. Ni niin silloin teillä oli ollut se tahmeenjakso. olitte onnistuneet vähän kääntämään sitä toiseen suuntaan ja sen jälkeen haitte Tapon kerralta täyden pistein. Potin, potin Oliko missään vaiheessa sellainen olo, kun se oli käynnissä, että, että tästä ei tule mitään? Ei. ei. Meillä, oli, meillä oli tavoitteet, mitkä me asetettiin niin kauden alkuun. Ja vaikka siinä oli se -jakso, niin me oltiin kuitenkin kaikki niiden tavoitteiden mukaan. Että Totta kai sitä valmentajana miettii, miten me saadaan peli millä me saadaan tuloksia. Mutta sitten taas me valmennustiimin kanssa, vahanon Samin kanssa, paljon keskusteltiin sekä puhelimisen, että ja treeneen jälkeen tästä. ja Mietittiin niitä keinoja ja luotettiin siihen vaan, mitä me ollaan tehty. Ja jopa vähän niin pelkistettiinkin sitä tekemistä just sen takia, että mennään sinne, mikä oli niin kuin tutuolosta. Sitten loppujen oikeastaan voisi sanoa, että Vierasottelu FC-Olandia vastaan, niin iso pallo, joudut faniporukka mukana, sieltä ryöstö, kolme pistettä saarelta, niin sivais ehkä voisi sanoa, että nousu alkoi olla Sanota taputeltu. Äh, sanotaan näin, että sivais se ottelun jälkeen tuli itsellensä sellainen olo, että nyt ollaan lähellä. Muut, tässä on vielä monta ottelun jäljellä, muistaakseni nyt tässä oli kahdeksan ottelun jäljellä vielä siinä vaiheessa. Mä tiesin sen, että kauden ennen, en, ennen kautta me oltiin tehty tavoite maaliskuussa, että syyskuun viimeisessä pelissä me ratkaistaan se. Ja, ja, tuota, niin se oli niin meillä tähtävä. Me unohdettiin, se oli hieno voitto. Makeet juhlat oli omat fanit paikalla. Ää, sen jälkeen jatkettiin töitä seuraavalla viikolla. Ja, ja, tuota, niin siitä viikko eteenpäin ja peli kerrallaan mentiin eteenpäin siihen, että tuli syyskuun viimeinen viikonloppu ja sitten se varmistui. Se tavallaan ei päättynyt niin kuin siihen. Ja, joo, tarina ei päättynyt siihen, mutta se oli yksi semmoinen niin ehkä prologia epilogin välissä se, se tärkein kohta. No sanotaan, että siihen asti, kunnes me Saarelta päästiin kotiin, niin siihen asti oli semmoinen olla että nyt on, niin kuin, nyt on lähellä. Mutta sen jälkeen sitten alkoi seuraavan pelin suunnitelmat ja miten, miten tämän voitto jälkeen lähetään ja eteenpäin, niin tavallaan sitten sen unohti. Että sitten vaan oli tähtämis muistakseen, niin siinä oli Vilpas-peli seuraavaksi, vai olisiko peimari-peli, niin se olisi sitten aina mikä oli mielessä. Se unohdettiin, mikä on mennyt. Ää, nyt Suomen tilanne on se, että, että saat parhaillaan ainakin toistaiseksi Sapatilla. On ollut ainakin omaan korona tullut tietoja. on ollut tunnustelua joistain seuroista, mutta olet ainakin toistaiseksi päättänyt, että, että sä pidät välivuoden valmentamisessa, koulutitte itse saat perheen kanssa. Vieläkö tämä on ajankohtainen suunnitelma? No, on. Tälläkin viikolla viimeisenä, niin, niin pienen harkinnan jälkeen, niin sanoin ei. Et mä, mä keskityn siihen, mä koulutan itseäni nyt ja, ja, ja käyn asiat läpi. ja olen kaksi 2 vuotta kuitenkin mennyt enemmän tai vähemmän liian kiintoihimoisesti ajoittain, niin, niin, niin nyt on hyvä aika niin rauhoittaa itseäsi. Se oli aika mielenkiintoisiakin koulutussessioit tulos aikaa sinulle. Joo. Tota, no niin, ensimmäinen on... Ää, Football Academy-kurssiin niin mennään R.P. Leipzigin vieraaksi ja siellä kouluttaudutaan. Nähdään toimintaa, tutustua seuraamaan, mutta pääsääntöisesti se on pieni osa enemmän se on sitä kouluttautumista. Sitten syyskuussa on henkilökohtainen kehityskoulutus viikko Chelsea'sa, missä yksi osa on vetää treenejä Tätään Chelsea -joukkueelle, ja joukkueelle. Siellä tulee erilaisia esitelmiä, mitä pitää valmistella josta sitten lähtee vuoden mittainen tota, no niin, koulutus, mikä tapahtuu sitten enemmän niin kuin, noin kahden kuukauden välein ihan Skypen välityksen. Onko okay, niin, siis sillä näyttäjä, että sä... Joo, siis joka, joka kerta kun on Skype-puhelun, niin mun pitää joko lukea kirjoja, jotka minun täytyy analysoida ja muuttaa sitten määrättyyn jalkapallokielelle ja objektiivisen kieleen, ja sitten sama aika minun täytyy tehdä semmoista konseptin osaa. Mm -hmm. ää, ja se pitää edistyä koko aika. Ja mä saan palautteesi itse sinulle. No, mä kuulostaa, että tosi kiireinen ilman ensi kesä? Se on, miten se käsittelet, mun, mun mielestä mulla ei ole kiire. minulla on, on vain aika tehdä sitä, mistä mä tykkään, eli syventyä, tutkimaan jalkapalloa. No niin. Yes. Siinä oli vähän niin kuin sitä sun viime kautta, sun tulevaisuutta. Jos me lähdetään nyt miettimään, me eletään joulukuun joulukuun toiseksi viimeistä viikkoa ja, ja Länsi-Suomen kolmonen starttaa kolme ja puolen kuukauden, ää, neljä, niin kol kol kol kol kol kolme ja puolen kuukauden, neljä kuukauden pää, päästä, päästä starttaa. Ja lähdetään katsomaan joukkueet nopeasti, mennään joukkueet kerrallaan, jutellaan vähän niistä. Niin. Äh, ensimmäisenä listalla FC Inter 2, Tämä lista se saakko se ei ole on hyvinkin hyvä lista, minkä Jogilaamo on kirjoittanut, kirjoittanut järjestyksessä noin joukko, En tiedä, mikä Jogilaavilla on ollut järjestyksen syynä, onko tästä ensi kauden lopullinen sarjataulukko tai jotain, mutta se on, se on ihan toinen. FC Inter 2, joukkue, joka valmistautui viime kauteen edelleisellä kaveriporukka-meiningillä, mikä niillä on ollut pitkään, mutta sitten just ennen kauden alkuun niin tuli seura mukaan, että hei, me halutaan tehdä niinku seuran, seuran kaduunia, ja sitten se oli vähän semmoinen, voisi sanoa, että Inter 2 oli viime kaudella, niin symbioosi, mikä ei missään vaiheessa onnistunut toimimaan toistensa kanssa, että siinä oli se kaveriporukka ja sitten se seuran paketti, ja ne, ne ei klikannut missään vaiheessa. Joo, ja sanotaan näin ensimmäisenä, että jos se joukkue, että se mitä mä näin näiden kahden oman pelin lisäksi, näin varmaan 2003. Öö, jos se joukkue olisi harjoitellut yhdessä ja ollut joukkueen, eikä vain kerätty pelaajia tuolla, niin mä uskon, että se jalkapallo, mitä ei tuolla tavalla esitti, ne olisi pystynyt vielä parempaan jalkapalloihin. Ja tuloksellisesti ehkä sanonut enemmänkin. Ja siinä oli Mikko Mäkitaloa aika tekemätön paikka, kun hän ei, hän ei koskaan oikeastaan tiennyt, ketkä pelaajat pelaa seuraavassa pelissä. Ei, ei se, se sanotaan näin, että Mikko teki hyvää työtä, eihän hän valmentanut, hän koko joukkueen. Niin hän joutui semmoisen tilanteeseen? Niin, ja se, se ei ole niinku hänestä kiinni. Ja mun mielestä kuitenkin se, kun katsoi että keväällä katto syksyllä, niin aika, aika hyviä hän sieltä saivat aikaiseksi. Kyllä saivat ehdottomasti. Inter loppu lopuksi säilysarjassa niin pelasi, pelasi hyvän tuloksellisen syksyn, vaikka siellä oli se yksi Wolves mikä näytti aika pahalta, että 90 Wolves tulee Yhden vajaalla kahden maalin takaa tasoihin. Ja siinä oli vähän semmoisen katastrofin merkitkin, mutta joukkue onnistui säilyttämään sarjapaikkansa. Ja sitten kauden päätteeksi Inter ilmoitti isosti, että joukkueen valmennus kaksikko ensi kaudella, John Allen, karivirtainen kaksikko, joka valmensi huikean kesän, siis keskikesän mm. Inter-edustusjoukkueelle viime kaudella. Aika paljon tapahtunut sen jälkeen. John Allen. Vetään nyt viimeistä viikkoa Inter kanssa, muuttaa tammikuussa Ruotsiin ykköstivisiona, joukkue Oskason Aikoon päävalmentajaksi. Ja Kari Virtanen, omien sanojensa mukaan, ei ole ottamassa päävastuullisen tehtävää eli siellä menee nyt sitten koko paketti uusiksi. Siellä menee paketti uusiksi ja joulun pyhät varmasti tehdään töitä, löydetään valmentajia. Siellä on myös Interissa on tilanne, että he on halunnut tyydistää tämän kakkosjoukkueen ja, ja nuoret pelaajat. Tähän tulee varmaan panostuksia nuorten puolelta, mutta miten sä että sä olet ollut myös juniorivalmentaja isoissa organisaatioissa? Niin yhdistelmä yhdistelmäjoukko, kun pelaa miesten sarjaa ja sitten saman nuorten sarjaa, niin, niin onko se kuorma sun mielestä mitenkään sopiva? No, sanota, että jos on riittävästi pelaajia, niin ei tule liikaa. Mutta sitten sit mennään siihen, mitä mäkin olen ajatellut ja nähnyt. Jos pelaaja pelaa, perjantaina tämä on vähintään kokoonpannossa perjantai pelaa taiden peli lauantai, ja on sunnuntaina taas kokoonpanossa eri ikäluokassa. Ja sit pitäisi treeni viikko siihen päälle ja seuraava viikko loppu, sama, niin se on pitkä syöksus, niin se on mahdotta tehtävä. Ja silloinkin jo puhuttiin, kuormituksia ja muuta katsotaan, mutta aika harvassa oli ne henkilöt, jotka siinä todellisuudessa kattoo. Ja taivasta se mitä saat itse? paljon niinku keskittynyt siellä World Football Academyssä, niin siellähan nimenomaan te olette kuormituksesta ja, ja miten niinku pelaaja tulee loukkaantumis takaisin, miten pelaaja saa kuormittaa missäkin vaiheessa. Joo, no tästä on puhuttu, no oikeastaan viimeiset kun niinku koulutus on suoraan mennyt siihen ihan niin parin vuoden takaa, että siinä on ollut muutamut. Tää on ollut semmoinen varsinkin nuoren pelaajan kohdalle, että, että kaikki meistä tietää sen, että, että no, niin jos pystyt juoksumaan juoksemaa 10 km tunnissa 30 minuuttia. Ja ensi viikolla siihen pisteen 15 kilometri tunnissa vauhdiksi, niin että se 30 minuuttia juoksi. Se on hyvin, hyvin totta. Mä tiedän, mä oon tänään juoksemaan. Tämän takia mä otin tämän esimerkiksi, koska sä... mä tiedän, että sinulla on tähän hyvä sanoa. että et sä, et sä pari viikossa niin yhtäkkiä tulet nopeampaan tempoon. Ei, siis se oli. Kyllä, se rasitus alkaa tuntumaan. Tiedät sen maratonin jälkeen, minne niin, se tuntui? Kyllä, siis se ylipäätään valmistelut, mä Mähän juoksi aluksi. 45 minuuttia mä pystyin juoksemaan kuusi kilsaa sinä aikana. Mm. Se oli niin se, mistä mä lähdin tammikuun alussa. Ja nyt mä juoksen polulla sitten alle tuntiin mm. kympinköykesesti, mutta se ei tapahtunut seuraavana päivänä. Ei, eh, eh, Eikä varmaan ilman huili. Ei todellakaan. Hei, sitten äh, FC Oland, joukkue, joka on ollut myös kakkosessa, ollut IFK Marenhamnin farmiseura. Viime vuonna selkeästi tavoitteli nousua. Ei onnistunut, siellä oli palloja, tuli muun muassa kovempi, nyt, oli kovempi. ja oli kovempi. Mutta nyt sitten Oland on uuden aikakauden edessä, koska Jomala nousi myös kolmoseen. Mm -hmm. Ja aiemmin Jomala on ollut äh, tää yhteistyöseurasopimus IFK Maaranissa, joka koskee nuoripelaji. Mm -hmm. Ja farmisopimus Olandin kanssa. Lokakuussa IFK Marienham uutisoi että he ovat nyt farmisopimuksen Jomala kanssa. Muistat sen saman tien, kun Jomalan nousuvarmistus, niin saman tietä ilmoitus tuli. Eli, eli, totana, niin, tulee olemaan mielenkiintoinen tilanne, että varsinkin Olandilla niin on kotimatseihin saanut pelaajia helpommin, jonkin verran vieraspeleihin, mutta kotimatseihin varsinkin ne sai IFK-pelaajia. Jos sama runko jatkuu, sama valmennus jatkuu, niin, niin nyt on sit kolmas kausi tässä lohkossa. Ja jokainen joukkue tietää, että nyt alkoi näkymään, että kai ei enää tullut pelkkivoittoja. voittoja. Siellä alkoi tulee ja, ja, ja kahteen vuoteen ensimmäinen tappiokin. Olisi, niin kun, itse näen tämän tilanteen silleen, että, että Oland on nyt vähän niin kuin... Siellä on taustoissa Jig ja IFK tehnyt pitkään töitä, koska tuli niin nopeasti se ilmoitus. Hmm. Siitä, että siitä on tehty pitkään töitä taustalla. Ja tämä oli mun mielestä selkeä merkki silleen, että FC Oland jos se nyt kerrostalo on, niin omakotitalon katolta tuupattiin kaksinkäsin alas. Hei, toivottavasti teillä on laskuvarjo kunnossa. No, vähän näin. Tällainen tunne tuli, että, että yllättävän noinkin pienen saarelta ja sitten Oolannilla on voinut olla tiedosta, jolle nousu niin sitten tämä yhteistyö loppui, varsinkin jos JIK nousee. Se on vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä siellä on taustalla tehty. Se on kuitenkin pieni saari kaikesta huolimatta. Ja tällä hetkellä Oolan ei ole ilmoittanut, kuka heidän ensikauden valmentaja on. On että tieto tietoa. Se, että, että hypätään tästä Olandista suoraan Jomala Jumala niin Jomala niin nousi. he valmentaja Gary Williams ilmeisesti jatkaa siellä, no. jos se on ymmärtänyt. Oli, oli aikana OLEN naisten valmentaja. Kyllä. Ja se, mitä Jomalassa on, muistan viimeksi kun palas palasi kolmosta, no. niin he on nimenomaan se seura saarella, joka, no siis rumaasti sanottuna, niin tulevat sieltä landelta ja, ja kasvattavat ne perunat, jotka sitten maariahäminenlaiset muuttavat sipseiksi käytännössä, mm. ja he tekevät paljon juniorityötä. Mm. Heillä on nuorisotyö kunnossa, he on satsannut jatkuvasti niin tämmöiseen jatkuvuun. Totta kai Jomalallakin on haastat, koska saarelta lähdetään helposti opiskelemaan mantereen puolelle, varsinkin länteen mm. läntisen mantereen puolelle. Mutta se, että et selkeästi erilainen Erilainen kokonaisuus on jo ollut jo silloin, että heillä on nuoret, joita he nostaa, ja ne nuoret ovat myös yhteisopimuksen kautta sitten IFK mm -hmm. käytössä, niin, niin äärimmäisen hyvä valmentaja. Joo. Nousivat nyt elosesta kolmoseen, mikä oli pommi varmaan heidän, heidän tavoitteekki. Liikennevallen on olosuhteet tosi hyvä paikka harjoittaa jalkapalloa ensinnäkin, että se on niin kuin tosi, tosi hieno. Hieno sille. ja siellä on resurssit on kunnossa taustoilla, niin. minkälaisena sä näet tämän asetelman nyt? Mä sanoin, että Oolan on pudotettu kerrostalon kato, tai siis katolta ja Jumala on tullut tilalle. Niin... Riippuu millainen liikenne tuolla Oolanissa niin tapahtuu. M mulla on semmoinen olo, että ei, en, en, en uskalla sanoa mitään, koska kuitenkin joku, joku sen muistaa. <laughs> niin, niin. Parin, parin kolme vuoden sisällä niin mä uskon, että Jumala... On se niin sanotusti kakkosjoukkueessa. Ja, ja siihenkin vaikutti että se, että IFK Mahan onnistui säilyttää paikkansa. Mm. Heillä oli lähellä lähtö ykköseen, tai siis joutui karsintoihin. Ei lähtö ykköseen ei mutta se karsintoihin joutuminen. Ja, ja siellä on mennyt mm. IFK Mahan edusjoukkue käy, käytännössä kokonaan uusiksi. Mm. Että sieltä on Kojola ja ö, Kangaskolka muun muassa mm. lähtenyt lähtenyt pois. Että Mielenkiintoinen tilanne, mutta itse niin kuin näen ehkä, että Jomala on nyt sit se joukkue, johon saarella pistetään panoksiin, että tulee olemaan jossain vaiheessa, varsinkin nyt kun tulee noin saariapurras-muutokset ykköseen ja kakkoseen, niin Jomala on se joukkue, jota he yrittää ainakin vetää sinne kakkoseen mukanaan. Riippuen tietenkin Nimenoma, IFK. Niin, nimenomaan, että IFK täytyy olla liikassa. Niin. Sitten Maskun palloseura viettivät juhlavuotta tänä vuonna, 30 vuotta tuli täyteen, sijoitus toinen 14-joukkueen kolmosessa. Siellä oli Petteri Pitkänen valmentajana tällä kaudella, ensi kauden valmentajaksi on ilmoitettu Kari Haagelväri, eli pieni muutoks tulee aika isokin Niinku muutos tulee nyt sitten. Jos hänen vanhoja lausuntoja on muistaminen, niin Rock'n'Roll Footista. Kyllä, Rock'n'Roll Footista palaa Maskun Taponkeron lentokentälle. Maskulla on hyvät olosuhteet. Ö... Niillä on nykyään tekonurmi siellä. Taponkeron nurmi on yksi parhaimpi nurmi koko piirin alueella. Ei mikä. Ja siis se on ihan järkyttävän kokoon, ei sinun ole mitään järkeä. Et siellä mahdot vetämään 7447 Boingin uukari siinä. Se, se on jotain aivan, aivan uskomatonta. Mut se on heidän etu myös. On. Se iso kenttä, että he osaavat sen myödyntää. No, ja siihen pysty pelastamaan no, Niin. Fudista. Siinä niin. kentällä tarvittaessa. Ö, masku. Halus nousta, vaikka ne missään ei sitä puhunut, mutta se näki kaikessa, mitä Kyllä, ne teki. Muistakseni sen mainittiin helmikuussa. Helmikuussa jo, mutta sitten kun kausi tuli, niin Masku ei missään mm. vaiheessa, puhunut, ne ei saanut sitä joukkua, että lähtee semmoiseen lentoon, että olisi voinut ruveta puhumaan, että hei, me halutaan oikeasti nousta. Sitten niin ne helmikuun puheet unohtuivat, mutta koko ajan kärki kahinoissa. Koko ajan, se oli meidän niin, Siinä, että, että Masku oli, oli äärimmäisen hyvä viime kaudella, mutta palloidot oli parempi. Tavallaan nyt tulee se, niin kuin, dilemma-sarjassa, mistä vain yksi nousee, eikä ole mitään karsintoja, niin silloin se ei riitä, että saat hyvä, jos kaveri, niin vähän niin kuin se, se tyypp, NBA-tyyppinen heitto, että, että your team was good, but other team was great, tyyppinen asetelma, kun siinä oli se tilanne. Masku oli hyvä joukkue, mutta kun kaveri oli Parempi. Sarja pelata 26 ottelua. Mikä oli uutta sekin monelle joukkoille. se jo muutamien pelaajien jo osallekin, niin sekin vaikutti moniin asioihin. 26 sottelua, sen jälkeen se mitä mitata. Kyllä. Ja se siis, missä... ottelu voi olla mitään niin, vaan, mutta... Nimenomaan. Ja mä missä missään nimessä sanoi, että, että Masku ei saanut nousta, vaan mä sanoin, että Masku oli hyvä joukkue. Se oli niiden... Se oli hyvä joukkue. Niin, niitten... Ja se on, niin, on. Ja se oli niiden epäonni, että Iirot oli parempi tavallaan. Mm. Että, niin, Kyllä. great ja good niin. kohta. Mutta Masku on ehdottomasti joukkue nyt varsinkin, jos Ålandissa alkaa myrskyämään, niin kuin mä vähän ennakoin, että se alkaa myrskyämään ja niin, ei nii, ole vielä... Nyt on Maskun paikka. Nyt niin, on ainakin kortit. Tietenkin täytyy muistaa, että me päästään vielä myöhemmin. Peimari pitkin kautta pelaa parempaa ja parempaa futtista. Se, mitä ne pelas keväällä ja mitä ne pelas syksyllä, se oli erinäköistä. Ää, nyt... Uudet valmentajat ovat saaneet vuoden tehdä töitä. Peimari tulee varmasti olemaan siellä mukaan sovostumaan. En puhu mitään, koska siitä ei ikinä tiedä mitään. Se... Kotona ne on hyviä hyvi ja vieressä ne on hyviä, jos nyt saa vain pelipäivän päälle. Mä että nyt joskus miettii, miettii ottaako se Peimari seuraavaksi käsittelyä. Eli Masku on, on yksi, yksi ennakko-suosikki tässä vaiheessa, kun otetaan miettiä ensi kerran, mutta Peimari siellä. Juokim Valinho ja Diego Santos, Andre Miranda jatkaa valmentajina käsittääkseni. Ei ole ainakaan mitään muuta ilmoitettu. Sijoitus viime kauden 6.14. Tämä johtui pitkälti siitä, että Peimari pelasi todella kankean alkukauden. Siellä oli se, mikä moniut unohtui, että tuli uudet valmentajat ja etsi uutta pelitapaa sisään. Se Nobren pelitapa oli totaalisesti erilainen, mitä nyt viime kauden Peimari pelasi. Ja Se voi joskus viedä syksyllä, Peimari pelasi hyvin spotteet, Se voi viedä kahdeksan 9 kuukauttakin ennen kuin se alkaa loksata. Sekä ei ole vielä välttämättä se voi viedä vuoden ennen kuin se peli alkaa todella loksata. Joillakin se tulee nopeammin. Nyt puhutaan tältä tasolta, että minkä takia jo huipullinen pystyy nopeammin tekemään. Siellä on myös vähän erilaisia pelaajia. Niin, ja ne treeno... ne on aikaa ei vähän erilainen. Niillä niin, on kahden treenit päivässä, se on eri koko päivä. Niin mennään niin mennä, mennä huipputasolle. Eli tossa, kun Peimari miettii. Niin... Se kausi, kun Peimari nousi kakkoseen. Ne pelasivat hyvin erilaista jalkapalloa, mutta se mikä sitä kautta tavallaan niin kuin pitää veljenä viime kauteen nähden, niin on se, että Peimarin syksy oli huikea. Nytkin oli niin kuin, syksyn joukkue selkeästi, ja Peimari oli myös kakkosessa syksyn joukkue, mutta se ei riittänyt ihan siellä. Mm. Et se, niin kuin, tavallaan, että et Peimarissa on ollut useampana kautena se juttu, että heidän peli paranee kauden aikana se on vähän niin kuin se, mitä Marko Rajamäki puhuu aikoinaan Veikkausliigassa. Että se joukkue, minkä peli paranee eniten kauden aikana, niin se tulee olemaan korkealla. Ää, mä melkein uskaltaisin että tiedän, tiedä tiedän näiden koulutustaustaan koulutustausta niin siitä, mihin ne uskoivat, eli tactical Ja mä tiedän, Nobren kanssa me juteltiin paljon tästä. Ja hänellä oli just ajatus, että sivaisko monet muut joukkueet vetää sikajuoksua ja kaikkea muuta talvella. Ja ne on keväällä ihan pirun hyvässä kunnossa, mutta sitten jossain vaiheessa, kun ei enää kauden aika tehdä homma, hommaa, niin hän tiesi koko ajan, että jos on puolivälissä sarjaa määrätyskohtaan, kun he tekevät nousujohtaisesti sitä harjoittelua, niin he tulee syksyllä olemaan vahva. Ja Tämä oli se, mihin hän perusti todella paljon, ehkä kakkosessa. Hän käytti vähän liian paljon samoja metodeja kuin kolmosessa, koska ne on kuitenkin erilaisia sarjoja ja missä on erilaiset vaatimukset. Et ehkä se sit olikin kovempi sarja kauden alussa. Ja tähän, jos haluaa ottaa jonkun esimerkin huippufutiksen parista, niin yksi valmentaja, joka on kautta aikaan ollut nimenomaan valmentaja, jonka joukkue on alkukaudesta hieman kankee, mutta sit kun alkaa Mestaretti-liikan pudotuspelit helmikuussa, niin joukkue on vintissä, niin Carlo Ancelotti, Carlo Ancelottin stintit Italiassa, Carlo Ancelotti Chelssissä, niin se oli nimenomaan just semmoinen jengi, että alkukausi näytti tahmeelta, mutta se ei haitannut, koska ne pysyy tarpeeksi kovalla iskuetäisyydellä ja sitten kun tulee ne tärkeimmät pelit, niin se joukko on mindis. Plus, että alkukaudessa ne joukkueet, jotka oli kovempaa, kovempaa, oli kunnossa. Mutta tota, no niin sen takia myös ne näytti paremmin. Sit, se kun mennään pitkällä näin, niin silloin se ero tuli. Kyllä, ja se on niinku, tavallaan niin kuin ollut tämä, että heillä ajatusmalli on selkeästi erilainen tuohon. Suomalaisen mentaliteetti, että juostaan palloiluhallin kupeis lenkkiä 30 asteen pakkaisen ja sitten me ollaan hemmetti hyvin heinäkuussa Joo, niin tulee hyvin maratonari. Sä Ky Joo, mä tiedän. Mä en ole hyvä maratonari mm -hmm. vielä. Joo, no, mutta hei, jos juoksee niin se on hyvä maraton. <laughs> joo, kyllä. <laughs> sitten hypätään sarjanousia Jyrkkälän tykkeihin Turkuun. Mäntylä Eepi hoiti Jytyn aika tyylipuhtaastikin loppujen lopuksi kolmoseen. Jyty voitti oman lohkonsa. Oli kyllä tosi pirstaleinen ja hölymötä viime vuoden nelonen 20 joukkueen lohko. Ja, ja sitten sä ehkä nouset, sä nouset ehkä sitten, jos käy näin, ja sitten sen jälkeen sä nouset, jos toi ei puto ja sitten sen jälkeen, jos toi putoa, mutta toi ei putoa, ja toi nousee, niin sitten sen jälkeen käy niin, että heitä jatsi, ja jatsiä loppujen lopuksi saat kolmosessa. Niin, oh, no nyt tietenkin YouTube meni sinne pelaamaan. Niin. Mutta se ei joutunut tähän jos sitten. Ei, oikein. nimenomaan eteenpäin. Olihan se ihan ylivoimainen ollut. oli Nyt mun mielestä YouTube kattoo, niin. Siellä on mielenkiintoisin valmentaja nimi Enskauden kolmosessa. Ja se ei johdu siitä, että se valmentaja olisi paras jalkapallovalmentaja, mutta yksi Suomen parhaimpi futsal Tomi Tuominen, nuorten maajoukkojen valmentaja, on tehnyt Futsalis äärimmäisen hyvää työtä. Vei muun muassa Someron voiman mitalikantaa. Niin Tuomisen Tomppa on tehnyt dealit, että hän valmentaa Enskauden jutua. Se, se mikä niin tässä on se juttu, mun ni. Niin niin on valmiiksi jo tämän sarjan parhaintia yksilöitä. Siellä on Henni Lehtonen, siellä on Pedro -lehtoinen. pallo pysyy jalassa, pystytään pyörittää. Siellä on hyvin kärkipelaajia, ja sitten siellä on vielä joka paikan höylää Ulpu, Remanderi Mika hoitamassa taustoin. Niin, niin tavallaan, mä voisin kuvitella, että ensi vuoden jytty, vaikka ne nousia joukkueen niin ne ei ole tullut kolmoseen luovuttamaan pallohallintaan kenellekään, vaan siellä näkyy se Tomi Tuomisen kutsalta atsi, että ne tulee pelaamaan pienillä kolmioilla juoksuttamaan vastusta, ja koska jos joku lähtee juoksuttamaan jytyy, niin... No joo, sä tiedät, että ne tapahtuu siellä aika vanhoja miehiä. Joo, näin on, näin on. mä luulen, että on, niin kun tietää hänen valmentajataustan, ja tietää mistä pelaajat tulee futsalin liikaakin, niin, niin, tota, niin hän on just niin tässä nähdään, niin mikä merkitys on silloin, kun valitaan valmentaja. Mä luulen, että nyt on löytynyt sellainen valmentaja, joka noiden pelaajien kanssa pystyy toimimaan just sillä tavalla, kun noiden pelaajien kanssa täytyy toimia. Kyllä, mä, mä näen, että niinku, Tomppa pystyy tavallaan niinku räjäyttää sen potin Jytyn tyyppisessä joukossa, koska jyty on kuitenkin tullut hyvin nuori pelaaja, esimerkiksi kuvajan kuvaaja, Henri, 2000-luvulla, tosi nuori sälli pelaa oikeat laitapakkiin Jytyssä, pelaa hienon kauden viime kauden. Se on merkki, että sinne tulee myös näitä nuoria pelaajia nykyään, joissa on potentiaali. Niin en, mä, mä en pitäisi ollenkaan mahdottomana ajatuksena, että Jyty on, on ylemmäs keskikastissa ja nimenomaan seksikkäällä jalkapallolla. Ja Sitten kun ne löytävät vielä se vanha, vanha hyvä Jyty sen niin sarjassa. Ei koskaan paras joukkue, mutta aina kaikkein vaikea Niin Nimenomaan, kyllä. Kentällä ihan... Niin kuin, uh, Todella innohoittavaa vastustaja. ja jos menit häviämään peli, niin kyllä, kyllä tiesit, kun kopi ohi, kun huli. Tuotain, ne olivat <todan> hoittaneet matsia. Mutta se, se on niiden tyyli ja mä toivon, että se vanha Jyty tulee sieltä takaisin. Koska ne pelasi kuitenkin sama, aikaan, kun se oli innohoittava jalkapallo, niin se oli myös hyvä jalkapallo. Oi, siis, ja viimeinen pilkahdus Old School-jalkapallon olemassaolosta. Että se on Wimbledonin Crazy Gang, mutta niillä on oikeasti vähän taitoa. Toisin toisi kuin, toisi kuin Crazy Gangilla, joka lähti no. vaan tuhoamaan. Itse asiassa se oli taitavampi joukko, mitä maine on, mutta se, ne halusivat pitää se huono maine. Niin no. Tuosta mä olen joskus sanonut, että Suomen oma saat Pauli. Harva joukko ja muuten tulee isokokoiset miehet, niin vaalentuna no. Tekee jotain vähän erilainen kuin kaikki muut. Kyllä. Jyty on, on niin ainakin mun listalla kolmosen musta hevonen. Jyty ei nouse, mutta mä en usko, että putoo aika, Se on niin mun hetkinen mielipide, kun ollaan tässä Se on Tässä vaiheessa on helppo tehdä sarjetaulukkaan. On, on. Tämä on, on, on vähän erilainen kuin Jokilovin sarjetaulukkaan, vaikka sitäkin on ihan hyvä. Sitten mennään Paimioon. Paimioon haka. Mun on pakko alustaa, tälleen hieman niin nostaen vastakkanasettula esiin, mutta kun peimari nousi aikoinaan kutosesta vaurilla kakkoseen, Paiha oli ensin se kaupungin ykkösseura, sitten Paihassa tulikin kaupungin kakkosseura, ja sitten nimenomaan, ei Paiha seurassa, mutta Paihan kannattajien parissa näki paljon sitä ilmiöä. niin, mutta noin ei me omaan kylän poilla, vaan on, mm -hmm. on Diago Nobre ja Nilo Mantric Powne, joka tekee maaleja. Siis tämä mentaliteetti mm -hmm. ei ollut Paihassa, vaan Paihan kannattajissa. Mm -hmm. Viime kaudella Paiha voitti tämän toisen nelosen lohkon. Mutta no, millä tavalla ne voitti sen? Rodri voitti on niin, Rodrigo Martins Vasquez, päävalmentaja. Kolme äärimmäisen hyvää vahvistusta, jotka ei ollut siis Paihan junnukoulusta. Ja ne oli siis ne oli nelosen parhaat yksilöt viime kaudella. Paiha nousi ansaitusti. Paiha pelasi hyvää jalkapalloa. Mun mielestä niin siis oli itse pelasin kaksi kertaa Paihaa vastaan viime kaudella, niin Paiha toistuu äärimmäisen usein pelissä sellainen, että, että yksi näistä yksinäistä aina siinä aina kun pallo oli niin kutospelaajalla. Niin se veti, hän pelasi niin kuin kymppipaikkaa, mutta hän veti aina sen pelin oikeaan laitaan. Niin Tulisit kymppipaikat oikeaan laitaan pelattavaksi, oli aina pelattavana se kaveri. Ja kun pallo toimitettiin hänelle, niin samantien lähti taustakierto plus sitten Sillä oli aina paikka heittää joku diagonaalipallo sinne niin tavalla toppari ja laitapaki välissä. Siihen se yritti pistää. Jaa. Se yritti pistää aina toppari ja välistäne, välistä ne ne syötöt, jolloin sieltä tuli tausta, taustajuoksu ja toinen vaihtoehto oli se, että samaa laitaa lähti pystyyn. Että riippuen miten vastusta, niin, Eli tämä oli liitty. selustan kaksi vaihtoehtoa. Kyllä, sillä oli aina selustan kaksi vaihtoehtoa. Se, se, niin tavallaan se malli, se toistui ja toistui, se, niin se, se oli semmoinen toisteinen asia. Ja niillähän vaihaan meidätkin rikkoivat totaalisesti. Et eihän meillä ollut mitään jakoa, kun meillä Voisi sanoa, että meillä on... No, oli hyvä henkinen jengi, mutta ei ihan yhtä taitava kuin paiha. Eikä ihan yhtä valveutunut kuin paiha. niin ne rikko kaikki muut nelosen jengit, jotka ei osannut pelata kollektiivina, niin Paiha rikkos nimenomaan sillä että ne sai luotua sille kymppipaikan pelaajalle kaksi vaihtoehtoa pelata taustaan, pelata selustaan. Nelosessa varsinkin vielä Sitten kun teetkö tota määrätietoisesti niin jossain vaiheessa vastustaja väsähtää ja silloin niitä väliä alkaa tulemaan. Kyllä. Ja OMASTA mielestäni PAIHA ei ollut NELOSEN Tämän lohkon paras joukkue, mutta he ansaitsivat voittonsa, koska he pystyivät pelaamaan tehokkainta futista. Eli tavallaan he pelaavat. Saari niin. Paiha oli paras joukkue keräämään pisteitä ja ansaitsi voittonsa Ihan selkeästi. Kollektiivina Raifu oli parempi mitä Paiha, mutta sille ei ole mitään merkitystä, jos toisella on paremmat yksiköt. Kollektiiville ei silloin mitään merkitystä ja mä molempia vastas siis Raikua ja Paihaa vastaa pelaa ja näin molemmat joukkueet läheltä ja molemmat juoksutivat minua aika paljon, <laughs> paljon tuossa viime kesänä tota... Mielenkiintoista nähdä mitä tämä mitä tekee Sitten tämä on mielestäni hienoa hiano, Paihassa, että siellä on valmennuslistalla myös kylän oma poika Niko hörken Niko on semmonen sälli, että, että paimelaiset tietävät ja paimelaisille se niin on äärimmäisen hyvä tyyppi ja Kaikki muualla vähän tuntematon hän on sitten siis tehnyt ö, työtä pahalla Naiskutiksen kanssa, on pelannut edustusjoukkueessa monena eri vuotena. Aina ollut se kaveri, kun paiha on tarvinnut jostain. Jeesi, siis, no soittanut hörkölle, että meillä on kaikki veskat pelikielosta, tai tai Uotila Masa nyt jossain sotaharjoituksessa, nyt tarvittaisiin maalivahti. Niin hörkö on tullut, se on vetänyt paidan päälle ja se on ollut se. Se on niinku semmonen jätkä, että et tavallaan, jos Paihalaisuus, Pitäisi identifioida johonkin henkilön tämän hetken paikassa, niin se on nimenomaan niin kuin Niko. Ja nyt Niko on täällä oikein virallisesti listoilla, että hän on valmentajana. Hän tuo tohon joukkueeseen niin paljon pahalaisuutta, että se on aivan sama, vaikka kolme prassia. Joo, niin se oli ihan totta. Tällaiset Tom, ihmiset on tärkeitä. No, Tällaiset ihmiset on hienoja. Niitä Suomi-futis kaipaa enemmän, ja niitä on paljon. Tommosia, että niiden nostamista ylöspäin. Niin se... Kyllä. kyllä niinku, mä näen, että Paihalla on, on hyvät mahdollisuudet ö, uusia kontrahti kolmoseen. Ja sitten ennen kaikkea mä odotan todella todella vesikielellä ensi peimarin alueen derby, koska tällä kertaa Paiha haastamaan peimarin, mm. mitä ne viimeksi oli. Joo. Ihan, ihan varmasti. Sitten Pargas Idrut parainen, vai pakka, siellä viime kaudella Daniel osinatsin ja Jami Valleeniuksen alaisuudessa. Valleenius oli edellisen. Viime kaudella oli Osinatsi yksi. Joo, se oli kokonaan. Niin viime, edellisen kaudella Valleenius tuli, tuli loppuun. Kesäkuussa. Joo, tuli loppuun Viime kaudella Osinatsin kanssa yksin. Viides sija. Fiffen oli alkuun todella kovaa, eikä vähiten loistavasti maalispelaaneen Arnold Usnovin takia. Siis äärimmäisen varma. Itse asiassa niiden peli kehittyi. Mä tänään itse asiassa juttelin yhden paraislaisen kanssa. Sitä peli oli kiva mennä katsomaan kauden loppupuolella, mutta se oli todella hyvää jalkapalloa. Ja muistan se että kun me käytiin siellä, niin ne, eipä, ne pelasivat erittäin kurjalaisesti ja fiksusti meitä Ja onneksi tuli sen verran kauniin nulkemat no, Piffen, No, Itse näin useamman Piffenin peli läheltä ja voin lyhtyä tuohon, Piffenin peli, peli parani kauden mittaa. Osinatsi sai sen joukkueen pelaamaan hyvin. Jossain vaiheessa jopa näytti siltä, että Piffen on siellä kärkikahinnoissa. Toisaalta niin näytti, että on vilpaskin kärkikahinnoissa, mutta ei ne, se ei vaan riittänyt. Nyt sitten valmentaja, paluumuuttaja Pohjanmaalta, Stefan Strömbori, Piffenin päävalmentaja, enskalle osinatsi matkas Salpaan kakkoskoltseksi Junnu-valmentajaksi. Tämä on mun mielestä Piffenin ensi kauden suurin haaste. Miten Stefan saa nyt sitten tavallaan sen huonon kierteen katkin, mikä hänellä on ollut. S.I.K., missä hän oli Fysikkavalmiataan joukkueessa, ei varmasti ollut hirveän hyvä henki läpi kauden, kun ne mm. oli Veikkausliikan putoimistaistelussa. Ja se vaikuttaa ihmiseenkin. Kyllähän se vaikuttaa ihmiseen. Jos olet koko ajan ympäristössä, missä tulee tappioita, Neg negatiivisuus ruokkii negatiivisuus. Nimenomaan. Et nyt niin kun, stefu, kun, tuli siis se, se kun tuli pois Pohjanmaalta, totta no, kai se ei ole yksistään tekee positiivisemman, kun tulee pois Pohjanmaalta. Ei kai. Hei, <kliin> ei, ei, ei, ei. <kliin> fakta to fakta. Siis mun, mun juuret on etelä et se, et ma, se, selittää se selittää tosi montaa. Se selittää tosi montaa. Mu mutsi on tosi. Mut Sen takia uskaltaa vähän pohjalaisille soittaa suuta. Mutta... Miten Steffu saa sen oman... Tavallaan päänsä nollattu, et ei lähde liian aikaisin nyt rakentamaan sitä piffeni enskautta, koska tässä on kuitenkin ollut aikaa ensi kauden alku. Että tavallaan kyllä hänen täytyy saada se edellisen kauden negatiivinen kierre katkaistu itsessään, vaikka sitten juoksemalla lenkkiin tai nostamalla 180 kiloa, 180 kiloa penkistä tai jotain ihan samaa, mutta se täytyy jollain lailla katkaista se negatiivinen kierre. Ei ihan vaan keskittymällä omaa Kyllä, siis tämmöisiä asioita. Mutta Stefu on nähnyt seuroi. On nähnyt läheltä huippufutista, Nyt hän on Piffenissä, vähän niin kuin Oman kylän poiva-mentaliteetillä. No ainakin sen ver verran tiedettynä, niin Ossok teki jatkosopimuksen. Tietenkin hänellä tulee yksi vuosi lisämittari, mutta se on hyvin tärkeä johtava henkilö siellä. On, ehdottomasti. Aika paljon siellä Oman kylän pelaajia, mutta niillä yksistään joukko ei pärjää. Et, et, on mielenkiintoista nähdä, kuin paljon viime kauden joukkueesta jää paraisille, se tulee aika paljon myös ratkaisemaan sen Stefun työn mielekkyyttä ja laatu. Kyllä, Piffen ei missään nimessä ilmoittaudu putoamistaisteluun ensi kaudelle, vaan keskikastin joukkue muutamalla täsmähankinnalla. Äh, niin, tässä vaiheessa kun puhutaan, niin, Ka tässä vaiheessa. katsotaan niin. tuossa helmikuussa ja pystyn... puhut... Helmi... sanomaan sitten mihin suuntaan. Kyllä, koska viime kaudella oli jo ennusteet, ja mä tiedän, että se on kunnianhimoinen seura, joka haluaa palata kakkoseen. Niin, niin. Mä en, viel, mä en uskalla vielä sanoa yhtään mitään. Sen en, mä en perikunkana... nimenomaan ennakkoisin niin tästä, tästä hetkestä, että, että Biffenissä on se tilanne, että, että heillä on resurssit, heillä on halu ja heillä on viime kaudella ollut varsin puolustuksellisesti äärimmäisen hyvä jengi. Mm. Niin tässä mä hankin toi hyökkäyspäähän maalintekoa harjoittamaan. Joo. On niinku se ehkä asia, mikä pitää helmikuun mennessä ratkaista ennen kuin niinku kriisi alkaa olla jo futis Raifu nousi kolmoseen sillä, että maagen AK niisti Naantalin BGLtä pisteen kauden viimeismäksi. Tämä oli siis mun mielestäni käsittämätön asia, että on tämmöisiä sarjoja, missä ei ole samaaikainen päätöskierros. Ja Raihukalas keskiviikko matsinsa, voitti sen ja sitten piti odottaa lauantaihin asti, että miten VG pelaa omaa ottelunsa ja sen lisäksi piti odottaa ne jatsin pelaamiset ja kaikki niin intiaanipokerit sun muut, kuka nousee, kuinka moni nousee näin ja näin poispäin. Hankala tilanne, mutta sitten loppujen nousu tuli Jari Nokkoudemäki ja Petri Virtasen alaisuudessa Kauden jälkeen heti Nokkoudemäki ja Virtanen teki selväksi, että he hän jo jatkaa raivus nyt on kuitenkin kuulunut semmoisia juttuja, että Virtane olisi ylipuhuttu jatkamaan Raifussa ensi kausi. Et siellä on tunnusteltu muita valmentajia, eivät ole saaneet semmoista sopivaa kalaa haaviin, minkä olisi halunnut ja Virtanen olisi ylipuhuttu jatkamaan. En tiedä, onko sitä faktaa, mutta näin on kuitenkin kerrottu. Mm. kerrottu. Raifu oli viime vuonna nelosen kollektiivisin joukkue. Siis kaikista peleistä tämän nelosen näin, molemmissa lohkoissa kävin katsoa monta matsia, niin Raifu oli nimenomaan se jengi, että niitä vastaa pelattujen pelejä ja niiden pelejä katsottuna, niin oli hyvin vaikea sanoa pelin jälkeen, että kuka oli Raifun paras pelaaja. Ää, niitä oli 11. Niin, siis nimenomaan kun niitä tuli 11. Se on, on tärkeää, että jalkapallo on kuitenkin joukkuepeli. No. Ja mun mielestä se on niinku sellainen asia, mikä. Ja se tulee varmaan lauheeksi. Niin, siis, niin, mikä auttaa Raifu ensi kaudella, kun ne on, ollut, ne on ollut nelosessa jo ehdottomasti niinku 11 plus ne viisi vaihtuuri, mitä saa käyttää. Ja se teema jakso läpi kauden ja ne nousi sillä teemalla, niin mä uskon, että se on, se on yksi asia, mikä tulee ehdottomasti auttamaan Raifu. Kolmosen kolmonen tulee olla tosi paljon kovin mitä viime vuoden nelosen lohko Et Nelosen lohko kakko, Raifu pelasi viime vuoden kaksi, kaksi semmoista peliä. Peli, jotka valmisti tähän kolmoseen, ja ne oli ne pelit vaan vaihaa vastaan. Ja. Siitä tulee. Helppo kausi, ei ja varsinkin se että taitaa vielä olla hyvin raisiolainen joukkue, niin minulle niin, aika, aika tuntematon on siis muuta kuin sarjataulukko seurannut. Mul, en, en uskalla povata ainakaan tällä hetkellä vielä mitään suuria. Tiukka kausi tulee olemaan, 26 kova peli, ihan varmasti. Wolves oli viime kaudella esimerkki, Puudali esimerkki nousivat kuitenkin aika kirkkaasti, nelosista kolmoseen. Kuuden lähtien kyllä aika kirkkaasti. Niin lähti. Se on ihan totta, että kyllä se kolmonen on, Länsi-Soman kolmonen on tosi kova sarja. Sitä harva harva ymmärtää. Sitten Turun pallokerho, 1935 perustettu seura, viime kauden sijoitus yhdeksäs. Ei varmasti ollut sitä, mitä odottivat. Ei, Mun mielestä kaksi-kolme viimeistä kautta, jos katsoo, mulla on tämmöinen mielikuva, niin voittoa seuraa aika usein tappioon ja katsoin hyvin vähän tasapelejä. Paljon voittoja, paljon tappioita. Tämä sama kaava on jatkunut pidemmän aikaa. Epätasainen joukkue. Pelaamaan. TPK pelasi tosi sen kauden. Loppujen lopuksi kauden päätteeksi Tämä kauden päättymisen jälkeen ilmoitettiin, että TPK on ensi kauden on Tuomas Vainio ja Jani Seppä. Ja tämä on niinku sellainen asia, mikä puhuttiin Tomi Tuomisesta, että millä taustalla Tomi Tuominen tuli. Niin Tomilla oli kuitenkin erilainen pelaajaura taustalla Putiksen puolella, mitä Vainio on Tuomaksen. Mutta Vainio Tuomas myös, hän on niinku selkeästi hänen ansionsa futsalin puolella. Nyt hän ottaa TPK jalkapalloedustuksen vedettäväkseen. Hän valmentaa futsalykkeässä pelaavaa Turun pallokerho-edustusjoukkuetta, ja nythän valmentaa myös sitten Turun pallokerho-jalkapallojoukkuetta. Tämä joukkue on kuitenkin aika paljon erilainen pelaajamateriaalilta, mitä esimerkiksi jyty, että miten Tume saatua ne futsal oppinsa futikseen, ja sitten että jalostaa samalla omia futisoppeja, niin se on mun mielestä. Aika tai jää niin nähty, se on aika mielenkiintoinen juttu, koska Tunhan on siis valmentanut hotlipsia muun muassa nelosassa. Mutta se, että tämä on ensimmäinen kova koetin Vainion Tumelleen, mitä hän saa irti, kun hän, hänellä on resursseiltaan aika ison seuran edustusjoukkue vedettävänä ja vielä piirin korkeimaan sarebassa. Siinä no, se on iso haaste, varsinkin hypätään noin pienellä kokemuksella hypätä tuohon, niin... Oma-haaste ja TPK. Siellä on kuitenkin pelaajia, jotka on pelannut pitkään. Ne, ne ymmärtävät pelin, varren tällä sarjakasolla ehkä jopa korkeammallakin, jos olisi erilaiset intressit. Se on kuitenkin siitä hyvä joukkue, että se on yhtenäinen joukkue. Se on semmoinen, se niinku mikä voi olla se hänen. Että jos hän saa sen joukkueen tekemään yhdessä töitä, niin silloin pääsee pitkään. Kyllä. Mä... Tämä on Tuomaksen puolesta puhuu tietysti se, että hän on seurassa hyvin tunnettu hahmo ja hän, hän ei tule niin ulkopuolelta. Ulkopuolelta tällä kokemuksella olisi hyvin vaikea ottaa tpk oma käsittelyyn, koska viime kaudellakin muistaa TPKlla läikkiä aikaa ajoin penkillä. Et kun se eli aika tunteella, niin siihen on vaikea ottaa kokematta kaverin kokee kokemuksia keräämään kaveri seuran sisältä joka kuitenkin toisaalta tuntee pelaajia että se, se helpottaa sitä prosessia kyllä, ehdottomasti Lopu IFK heidänkään kausi ei varmasti ollut sitä, mitä toivoivat onnistui säilymään Volsin kustannuksella Wolks kävi hieman kuumana Sama-aikaisen puuttumista, mä ihan samaa mieltä, että yksikään itseään kunnioittava sarja. Me voitu Raumalla pelata ottelu kaksi tuntia myöhemmin. meidän ottelu päättyy, niin toinen ottelu alkoi häällytä. Jos olisi voitu ihan hyvin pelata neljä aikaa. Nimenomaan. Ja siis se on niinku, että silloin kun pelataan päätös minkä tahansa korkeinta sarja. Piiri markkinoi, että tämä on piirin korkein sarja. No jostain piirin korkein minkä takia ne vedetään jotain bubiliikan päätöskierroksiin? Et minkä takia jotkut joukkueet pelaa torstai, jotkut perjantai, jotkut pelaa lauantai eri aikaa ja sit jotkut saattaa sunnuntaa olla risteilemässä sili galaksinkaan? Niin mikä tässä on point? Mä, Et... mä ymmärrän semmoisten joukkuiden kohdalla, että pelisiirto voi tulla, kun ei ole putomisesta eikä ole noususta kyse. Mutta ni, niissä peleissä, missä on jompaa kumpaan suuntaan pienikin mahdollisuus. Niitä peleitä ei pitäisi pelata eri aikaa, vaan ne pitäisi pelata vanhaa vanhan kunnan tyyli, sama aika alkaa. Niin. Ja niin oli aiemmin jopa nelosessa, että kaikki ottelut asetettiin alkamaan samana päivänä, samana kelloaikana viimeisellä mm. kierroksella. Ja jos sulla oli tilanne, että sulla eikä sun vastustajalla ole teoriassakaan mitään panosta mm. pelissä, niin sitten saatte siirtää sen vaikka niin Rovaniemelle jouluaatoksille, ei ollut mitään merkitystä. Mm. Mm. Ja niin se pitäisi olla. Jos Länsi-Suomen kolmonen halutaan pitää huippusarjana ja piiri ykkös meillä pitää olla yh yhtenäinen päätöskierros. Joka ikinen jengi pelaa päätöskierros samaan aikaan, jos sulla on teoriassakaan mahdollisuutta, että sä putoat tai nouseet. se on niin mä ymmärrän Wolffsin turhautumisen. Mutta toisaalta 26 peliä, koulutui IFK, ansatsi paikkansa. Meina. Ja sen jälkeen on tehty taustoissa paljon töitä. Töitä Adrian on munassa, liiroin, maluka. Tulivat nyt valmentajaksi tämä uskon, että et kun Obujevko on aina ollut se joukko, joka on vaikea ennakoida, ikinä ehkä ketä siellä pelaa. En, tosi vaikea sanoa, että ketä pelaa. Et... Et viime kaudella siellä oli jo aikamoista tuuletusta käynnissä, et, ja, ja tota, niin ne pyrkis pelamaan määrätulesti jalkapallon tukalais-tilanteesta huolimattakin. Nyt valmentajat ajatuksen koko talven läpi, niin kyllä mä uskon, että niiden sijoitus tulee paranemaan niin tuosta. Riippuen sit, mitä pelaajia sinne tulee, niin sitten puhutaan sitten. Muista Ehdottomasti, ja se on niin jännä nähdä esimerkiksi pitkään Opus pelannut Arsalan Asisiin ja ollut tietysti paljon loukkaantumisia, niin Arsalanhan oli tosi turhautunut kauden jälkeen, oli tosi turhautunut ja oli just lyömässä suurin piirtein kenkiä, seinälle nauloja, nauloja vasaran kanssa, mutta nyt tota, niin mielenkiintoista nähdä, että miten nämä joukkueen selkeät tähtipeläjät on saatu tämän ylimänokauden aika rauhoitettu. Et jatkaisi koska Arsalan esimerkiksi on ehdottomasti niin kolmosessa niin todella hyvä laitapelaaja. pelaaja mm -hmm. on suuri, ehkä suurin duuni siinä, että valmennusporukan, Adrianon ja Liironin niin pitää nyt sitten miettiä, että ketkä viime kauden pelaajista sen arvosi, että niille kannattaa mennä antaa se puhelu. Ja ketkä on jotka on valmiita sitoutumaan. Kyllä. Se on myös yksi tekijä, siellä, että sitoutuminen siihen toimintaan. Että puhet on kauni, mutta sit sitoutuminen on toista, niin silloin se on hankala lähteä tekemään. Ja siellä oli viime kaudella aika tiukka linja siinä, että ei ole käynyt treenis miettelanna. Niin siellä pistettiin aika selvästi oppi siihen ja alettiin selvästi rakentamaan uutta. Sitten Salosta vilpaas 100, 11 vuotta täyttää ensi vuonna kyseinen seura. Oli viime vuonna huikeas lennos. Alkukauden sit syyskierros olikin, olikin ihan toinen tarina. Vilpas 7 seitsemäs loppujen lopuksi. Meidän tiedon mukaan Aho, Kupa ja Järvenen, Mälkönen hoitaa valmennus, valmennuspuolta. Vaikka Vilpas aloitti viime kauden hyvin, niin mulle missä missään vaiheessa, kun käytiin tekemään streameja, niin ei ollut missään vaiheessa sellainen olo, että Vilpas on joukkue, joka yrittäisi nousta. Ei. Äh, sit, niinku se... Mitä mä nyt olin noin 26 peli, 25, anteeksi, kun mä olin yhden pelin koulutuksessa, niin olin paikalla. Ja siihen päälle mä kävin kattoon varmaan vilppaan kolme tai neljä kertaa, Mulla tuli varmaan semmoinen 55 peli kolmasta viime kaudella. Niin, niin tota, mä sit Salossa keskustelin muutamia ihmisen, ihmisten kanssa ja niillähän oli vahva yhteistyö Salpan kanssa. Nuoret pelas pelasi niin paljon. Ja niillä oli ihan tarkoitus vaan se, että kunhan saadaan riittävästi pisteet joukkojen säilyy, mutta kun se lähti hyvin menemään, niin en tiedä mitä tapahtui sen jälkeen. Mm. Niin, se Vilpas varmaan totesi elokuun ensimmäisellä viikolla, että hei meillä on tarpeeksi pisteitä säilymiseen, ja sitten lähti laskettelemaan kauden loppuun, mm. että siinä ei ollut enää puristusta. Ja sitten taas tulee se, sen negatiivinen kierret, että kun sä häviät pelejä, ja jos sä oot pelannut koko ajan niin siellä ylätasolla, missä pystyt pelaamaan, sitten kun sieltä tulee se takaisku, niin sieltä on tosi vaikea nousta sinne niin yläpasolle uudestaan. On, on. on. Ja, mutta, mutta tässäkin tullaan siihen, sitten, että, että miten, miten niin tätä hyvä jaksoa on käsitelty. Et me tiedetään, että me ei ole tänä vuosien sarja ykkönen, tai sitten he on luullut, että he on sarja ykkönen. Mä en siihen tiedä, että mä oletan, että he on tiennyt kyllä, että ei nousi enää olla eti noususta estelemässä. Niin, miten se ollaan käsitelty siinä kun se, menoo, se alkoi tulemaan, että pallopumppi, mä olin niin ne otti 80 minuuttia vastaan ja voitti peli. Niin, niin tämmösiä näin, että se, niin se hyvä, hyvä, kasvatti hyvää. Niin, niin miten siinä osattiinko jarrutella vai annettiin mennä vaan. Sitten tavallaan kun se hyvä olo loppuikin, niin tulikin pahempi vasta kasti. Niin. Se voi olla, on... Edelleen mielenkiintoinen, varmasti jatkavat Joo, niin, mielenkiintoinen jatkovat yhteistyötä. Ja ei, niin Taas tämän hetken tietojen, tietojen valossa niin vilpasti ei, ei missään nimessä tuomita putoamistaisteluun, mutta niin kuin sä sanoit, helmikuussa ollaan paljon viisaampia ja ensi vuonna lokakuussa me ollaan tosi paljon viisaampia. No, sanotaan näin, että silloin on helppo sanoa, mikä olisi kohdalla ja mikä ei. Sitten on kaksi joukkuetta vielä käymättä. Someron voima. Viime kauden sijoitus neljäs, pelasi ajoittain tosi hyvää jalkapalloa, ajoittain olivat aiman pesukoneessa, ei kukaan ei koskaan tiennyt mikä on fiilis. Benjamin Vesto ajatti stadilaisia pelaamaan pelejä somerolle ja väliturkuja. Tämä on myös joukko, joka niin kuin... tavallaan kuin so. jossain peleissä oli 13 sälliä, vaan koko sitten kävi Saarilla. saarella silleen, että kenttäpelaaja Hakala pystyttiin maalin, koska maalivahdille ei tarttunut ykskään palloa. Se oli, joku, se oli ihan sama, mihin päin Somero maali kohti. Se pallo oli menossa se meni sisään. Se veska, Veskal oli jotain loukkaantumisen, jotain, minkä tekään hän ei saanut yhtään palloa kiinni. Niin pistettiin laitapakin maali. Tota... En mä tiedä. Siis... Se on hyvänä päivänä sarja yksi viihdyttävämpi ja parhaimpia joukkoja ja huonona päivänä, niin ne ei voittaisi edes kutosen jengeä. Mm, Tuohon on vaikea sanoa, Mä en tunni, tunne kutosen mutta tuo pitää paikkaa silloin kun ne saa pelifiiliksen päälle, niin se on, se on todella hyvä joukko ja siellä on paljon taitavia yksilöitä ja todennä, niin ne osaa pelata yhteen. Mutta sitten sit jos ei ole se oikea päivä, niin sit se on ihan... Toisenlainen joukko kuin parhaana päivänä. Mielenkiintoista nähdä, että miten tuo vaikuttaa tuossa Sovossa. Se, että Futsal on edelleen lennossa, ja aika monta vuotta, vuotta putkeen Sovon Futsal on ollut tosi kovassa lennossa, mikä on vaikuttanut Sitten tietysti siihen, että Futissa on alkanut vähän myöhemmin. Myöhemmin Futsalkaudet pitenee, ja että Jos hypoteettista ajatellaan, että somero voiman pelaisi vaikka välielijän futsal Futsaliigassa, mikä ei ole heiltä siis mikään mahdoton ajatus, niin. Hei, ja pelit jatkuu pitkälle niin futsalissa, mm. sitten pitäisi ohjaa tätä futistakin. Niin se on haaste, mikä niitä täytyy ratkaista, mutta kyllä niin kuin sovo, kun ne saa parhaat pelaajat paikan päälle ja flowin päälle, niin se on todella hyvän näköistä jalkapalloa. Siellä on niin paljon henkilökohtaista taitoa. Joo, Kyllä. No, jos mä me ihan väärin on laskenut, niin meillä on viime, viimeisenä joukkueena itse kärelenä to Veikot Porista. Kaimarkus Rantala ja Jussi Rantala valmentaneet kahdeksas viime kauden kolmosessa uusivat kontraktin. Mä oli yhden veikkojen pelin katsoma syvin lähellä, kun mä oli AET ja ykkösinä kun mä vastaan ja Porilla nyt. Niin voin sanoa, että et vaikka minä puhun paljon kentällä, niin kyllä siinä molemmat penkit puhuvat paljon enemmän. siellä eletään tunteella. Tovella oli paljon kokeneja yksilöä, kuin niinku Joao Gaetti. Gaetti, joka on pelannut, pelannut aikoinaan popassakin putista, jatsissa putista. Pelaa nykyään tovessa, On siis vanha, vanha mies, mutta hallitsee hyvin sen putos- Sen lisäksi äärimmäisen vaarainen erikoistilanteissa. Tove, Tove on vähän niinku Raifu, eli käse mitä Raifu oli nelosen viime ni Tobe on 3 että No on tosi hyvä kollektiivi. Ne Sanotaan, että Ei ei mitään suuria hienouksia, niillä on, niillä oli pelissä selvät äh, mallit mitä ne halusivat. hakea, niillä oli puolustamisessa selvät mallit mitä ne halusivat toteuttaa. Et, et, tota, no niin, siinä, siinä on Siinä on et, tota, niin, mielenkiintoista nähdä millainen joukkue, että et ensimmäisellä kaudella ne, niin, ne olivat pitkään kärjessä ja lento oli kova ja sitten se tyssä. ja nyt viime kausia olikin vähän hankalampi joukkue. No, tove on ehdottomasti niin hyvin valmennettu alasarajoukkue, että voisi sanoa, että et, et valmentajat on onnistunut luomaan ne murtautumismallit sekä puolustamismallit niille pelaajille ne onnistunut luomaan ne uskottavasti. Ne pelaattuvat on ostaa se ajatukseen ne pelät toteuttaa niitä. ja ne on toteuttamaan niitä. Se on tärkeä taito. No. Se, miten ne tästä vaikuttaa ensi kauden toveen, että, että nythän niin kun, tove on ainut Satakunnan jengi-sarjassa. Sehän on kaksi saarelle ja kaikki muut pelit on Lounais-Suomen alueella. Kotikenttäkin taitaa muuttua keinonurmeksi, ainakin jollain aikataululla. En muista sitä, mutta se kotin urmi on. Nurmi, no, pomppu <laughs> niin, niin. Se, se on kyllä semmoinen, se on suhteellisen pieni ja siellä ne pystyy napsimaan pinnoja. Ne on hyvin siellä. Tove joutuu ens, ensi kaudella saarelaisten jälkeen olemaan se suurin reissujoukkue. Et se, eikä tähän nyt lasketa Mut sitä, siellä että... siellä paljon pelaajunnon niin... puolelle, niin, niin milloin ne on pelannut pohjois karsintoi, ba BA va -junnus ja muuta. Kyllä ne, ne on niinku tottunut siihen. On, ehdottomasti on tottunut siihen, ettei se niinku yllätyksenä tullut heille. Mm. heille. Nyt satakunnan valtiikkaa ensi kaudella tässä sarjassa pitää yllä toiveet. Eikä kaudella... yksipuolisesti. Niin, mm. viime kaudella. Satakunta veitän lohkoa, että mm. tätä sarjaa, että ehkä ensi kaudellakin voi viedä. Ei sitä ikinä tiedä. Mm. Vaikea sanoa edelleen. No, ainakin voidaan... on satakunnan paras kolmosen joku. Niin satakunnan paras kolmosen joku on Ens-kauden tove, sen me voidaan päättää. Mm. Niin. Kyllä. Ja sitten sit tiedetään se, että et jik on vähintään ahvenamaan toiseksi paras kolmas Kyllä. Nämä on niinku ne, mitkä me voidaan naulata nyt. Ja, joo, joo. joo minimis, sen tulee toiseksi. Kyllä. Tämä on oikein, oikein antoisa ja mielenkiintoinen keskustelu saatu aikaiseksi. Hei, tota, akusti, mä kiitän oikein paljon suoltaista ajasta, että et, et tulit tänne jakamaan, jakamaan meidän kanssa fiiliksiä. Siellä. Palataan vielä paremmin asiaan tämän kolmosen suhteen viimeistään helmikuussa, kun joukkueiden on pyörähtänyt käyntiä nähdä nähdään vähän, että missä mennään. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos ja moro.